Horri da, Bekcho Saioa izanen da igandean, igandeak hatsaldean, bostetan. E, aukteen egingo dugu bideatuko plazan, goieko plazan. Ba e, egur ona egiten badu, biztan da. Joandain, aukteen egingenuen, lehenbisiko orteko, egingenuen e, elizan, bideatuko elizan. E, aukteen, e, bon, egingo dugu plazan, bon, maiatzan, espero dugu egur aldi ona e, ukanen dugula eta Eliza lanetan da, e, memento beraz ez dugu beste aukerarik. E, joan den orten Eliza mukuru betea zen ez? Bai, bai, beharun bat eh, pertsona etoriziren, eta ba, platzea johundi bat izan zen, ba ikustea Eliza betea hola bertso inguruan eta ikastola laguntzeko eh, momentu hona pasagen honen. Bi elburu dire, eh, diru pizkada bat biltzea ikastola Eta ere bai Euskara ekartza ere bai plazan eta e, inguru horretan animazio bat egitea egian. Hugi da. E, Bireatuko ikastolako guraso gisa, zehaskako guraso gisa. E, Asteburura bada bai, joan den asteburuan herri hurratxean lan egin behar. E, datorren asteburuan aguantolatzeko e, lan hartuko zen dut, euskara guraso asko ere, e, ikastolan. Bai, bai, bai. Hurtero piskageiago ala ere. E, asikira... Bosta horrekin joan den urtean, haukten e, amak, e, ameka dire, haukten, beraz laguntzak egiago gauzoie kantoratzeko, e, bai, ja, haste buru, e, bo, bi igandes egidan e, lanpeskatekin beh dela, baina, bo, bai. prasekarekin egiten dugu. Ba, gainera, Akel Harrelkartea kantoragutako, dantzak harrikan ere, e, bideatun egin zelarik kor lan egin behar izan duten ere, ezta? Ba, hori ere, <laughs> e, antziko, haste buruan egin ginoan bazkariak dantzari egu zientzat, hmm. Be, beste gauzat. Menu bueno, badia aldea maiatzaren 21 hontan, eh? igandarekin atxaldeko bostetan, etan ba, plazan, esan eh, bezala, eh, ez daki zein den kartela, zein eh, bertsurari herengarra jo zu edo nola izan da. Bai, bai, ka, ka, ka, ka, kartela politadugu, en match, un touche en saio, un match en saio, choustrai eh, colina, maialen lu cambio, sebastien de sacho, julio choto eta gaile maila izanenda aimarkajka. Halakoetan e, pentsatzen bote, aitaren taren batean baiezkoa ematen dutela, e, posible baldin badute. dute? Bertxolariek agenda nahiko betea izaten bote, ez denbora soberarekin e, antolatu duzutela, ez? E... Bai, bai, antzinetik, -an ba, zonbait hilabete eh? hori uh, finkatu genuela, e, ametxeri esker uh, laguntza hundia amaten gaitu hori uh, antolatzeko. Uhum. Ongi dago, horatuko dugu Euskal Kultura erakundea eta bertsurarien laguna kartarekin ere ba, haien laguntza jasotzen buzutela, Ez da ba, inguruko eskualdeko enpresa eta eragile askorekin ez? Ba, ba, hori haien da. laguntza eskertzekoa da ere. Hori ere ba, eskertzen dugu ere biratuko lantegi gehienak diru laguntza bateman eman gaituzte ere hori antolatzeko. Bo, ez, ez dira hanbeste lantegi biratun, baina gehienak lagundu gaituzte hori montatzeko. Aipatzen baina jenderi gabe da, beraz deialde egingo dugu, ez dakit bat, txartelak, sartzeak eskuratzeko, norai behar den, zenbatetan diren, eta ez dakit asko geraten diren edo, fite? Bai, bai, bo, gehienak egunean berean saltzen dire, eh? baina hala um, ala ere manditugu batzuk saltzen saia uh, ostatuan, pausun, eta ere batzuk daitzen dute ere, telefonoz ere, eta nalda, reserba, egin zera antzineetik saiaan hartzean edo egunean behertan. Uhum. Yeah. E, agian uh, ora, politu bat izanen da, um, toki berezibatean, bilatuko plazan, eta saiatuko gara ere um, lehi ora eta um, egingu dituzte bertso batzuk, eta plaza horretan uh, um, giro berezibate bate batendu, um, pentsatzen dut mm. horako uh, bertsoari. Famatu ekin izaten alda haratxali gozo bat. Beraz, formato berez ean. Txicho Fordoan, ez da, estrenatoki taula gainean izango, holtza gainean, haizek, eta balkoitik, lehiotik lehiora? Bai, dire behar batzuk, ere leiotik lehiora. Segura aski, itxoiten dugu azken baimenak, baina segura aski egitenak Ongi da, beno, basartzeak esan bezala. E, alde zaurretik e, xaia ostatuan, e, pa usu, sortzi eurota, bestela laba merean e, eros daitezke. Bertxoak plazan, eh, ba, bilatuko ikastolaren alde, Echiptof lehena ipatzen zenidan, bost bo aurrekin ikaslekin asizine dela joan den urtean, amaika, zer ituztela urtean, eta hori garapen bidean doa, ola, bikoizteen alda, e, urdetik urtera edo ba, zein aurrek uspen dituzuea? Bikoiztu horrein dikana anez, agi anez, zenta, bo ba, mugatu gara, baina nena, ala ere eldu ama bost aurri zanen dire, eta, ba, ongi, Prazerak egiten du ikustea urtero bideatuak gehiago heldu direla ikastorara eta hori zen elburua. Ha. Haukera hori ematea em, em, bideatuko auk eri. Lehenbisiko uhtean piskabat sohk presa bat edo piskabat em, berizita sunbat zen ikustea ikastorabat bideatun, baina horain jendea bai, gogoa -go, go du sigitzia proiektu hori. Ongi da, momentuz horrekin eratuko gara, txilof, bai? Eh, Justo, azken bat, bai, gandugu, behitxoak izanen direra, bideatuko plazan. Bai? Ala ere euria egiten badu, badugu uh -huh. beste aukera bat, uh, xoldoan edo toki bat atxomango dugu, ala ere uh, atxikiko dugu eguna euria egiten badu. ere. Uh -huh. Ongi da, baina ez du ekingo. ez du tustek. Harba, lagunduko du, zi Ba, mi esker gurean egote gategatek? Meshersolez mais ça on